Kapitola 19. A všed bral se přes Jericho, a aj muž jménem Zachilus a ten byl hejtman nad celnými a byl bohatý. Žádosti byl vidět Ježíše, kdo by byl, a nemohl pro zástup nebo postavy malé byl, a předběh napřed stoupil na strom planého fíku, aby jej viděl, nebo tudy měli díti. A když přišel k tomu místu, pohledě vzhůru Ježíš uzřel jej i řekl jemu, Zaché, spěšně zestup dolů, nebo dnes v domu tvém musím zůstat. I zestoupil rychle a přijal jej radostně. A viděvše to všichni reptali z kouce, člověku hříšnému se obrátil. To je pak Zachéus řekl pánu, a i polovici statku svého pane dávám chudým, a oklamali jsem v čem koho, Navracují tu čtvrtnásob. je mu Ježíš. Dnes spasení stalo se tomu tomuto, protože i on je syn Abrahamův. Nebo přišel syn člověka, aby hledala spasilo, což bylo zahynulo. Toho, když oni poslouchali, promluvil k ním dále podobenství, protože byl blízko od Jeruzaléma a že se oni domnívali, že by se hned mělo zjevit království Boží. Je řekl, Člověk jeden rodu znamenitého odšel do daleké krajiny, aby přijal království a zase se navrátil. I povolal deseti služebníků svých, dal jim deset a řekl jim, kupče až dokud nepřijdu. Měšťané pak jeho nenáviděli ho a postali poselství za ním z kouce, Nechceme, aby tento královal nad námi. I stalo se, když se navrátil přijav království, že rozkázal zavolat těch svých služebníků, kterýmž byl dal peníze, aby jsi věděl, jak do mnoho získal. Je přišel první ška. Pane, řivna deset hřiven získala. I řekl jemu, to dobře, služeníče, dobrý, že jsi nad málem byl věrný, mělš moc nad deseti městy. A druhý přišel zka. Pane, řivna tvá získala pět hřiven. I tomu řekl, i ty budíš nad pěti městy. A jiný přišel zka. Pane, a i teď řivna tvá, kterou jsem měl, složenu v šátku nebo jsem se bál tebe, ještě jsi člověk přísný, z čeho jsi nepoložil, až než čeho jsi nerosíval. I řekl jemu, v ústvích soudím tebe služebníče zlý. Viděl jsi, že jsem já člověk přísný, beřeš čeho jsem nepoložil, až na čeho jsem I proč jsi tedy dal peněz mých na stůl, a já přída, byl bych je vzal i z užitky. I řekl těm, kteří tu stáli, Vezměte od něho tu hřivnu a dejte tomu, kterýž má deset hřiven. I řekli jemu, pane, máš deset hřiven. Jistě pravím vám, že každému, kdož má, bude dáno, ale od toho, kterýž nemá, i to, což má, bude odjato. I pak nepřáteli jsme, kteříž nechtěli, abych nad nimi královal, přiveďte sem a zmordujte přede mnou. Dopověděr šel napřed, vstupuje do Jeruzaléa. Stalo se, když se přiblížil k Betfagi a k Betany k hoře Teraštové olivecká, postavil dva učedoníky své škaf. Jděte do městečka, kteréž proti vám je, do kteréhož vejdouce naleznete osládko, přivázané na němž nikdy žádný z lidí neseděl. Odvěštež je a přiveďte ke mně. A by se vás, kdo, proč odvazujete, tak díte jemu. Protože pán ho potřebuje. Tedy odčetře ti, kteříž byli posláni, nalezli, jak čím byl pověděl. A když odvazovali to osládko, řekli jim páni jeho k ním, proč odvazujete osládko? A oni řekli, pán ho potřebuje. Převedli je k Ježíšovi a vloživše roucha svá na to osládko, sadili na ní Ježíše. A když on jel, stlali roucha svá na cestě. Když se pak již přibližoval k místu tomu, když scházejí z hory Olivecké, Počalo všecko množství učedlníků radostně chválití Boha hlasem velikým ze všech divů, kteréž byli viděli. V požehnaný král, který se beře ve jménu páně. Pokoj na nebi a sláva na výsostech. Ale někteří z farizeů, kteříž tu byli v zástupu, řekli jemu. Mistře, potřeš si učedlníků svých. Je odpovědě řekl jim. Pravímť vám, budou-li ti to mlčeti kamení, hned bude volatí. A když se přiblížil, uzřel město, plakal nad ním. Zkaz. o, kdyby spoznalo poznalo i ty, a to aspoň v takovýto den tvůj, které by byly věci ku pokoji tobě. Ale skryto je nyní před očima tvýma. Kdo přijdou na tě nové obklíčí tě nepřátelé tvojí valem a oblehnou tebe a souží ze všech stran. A z zemí srovnají tě i syny tvé v tobě a nenechají v tobě kamene na kamení, protože jsi nepoznalo času navštívení svého. A všet do chrámu počal vymýtat i prodavače a kupce z něho. Ska jim, psáno jest, důmuj, dům modlit je. jisté je pak učinili Peleší Lotrovskou. I učil na každý den v chrámě. Přední pak kněží a zákonníci i přední z lidu hledali ho zahladit, ale nenalezli, co by učinili, nebo všetském liděj sobě livoval posloucha jeho.